Hej på er. Hej Ken. Hej Ken. Jag har en fråga. Ja. Hur gammal är Lisa Nilsson? 21 eller 22. Tack, vi ses. Hej då. Hej hej. Vad ville han? Jag vet inte.